agonie și exas, pista 66. Michelangelo stătea în spatele ușilor cu perdele, ascultând cum creștea murmurul pe măsură ce lucrătorii din cariere continuau să se înghesuie în piață. Apoi, cineva alzări în dosul perdelelor. O mișcare străbătu mulțimea, începu să strige. Gură mare, gură mare! Michelangelo se uită la fața nebunită a spiterului. Încolțit între datoria față de concetățenii lui și cea față de oaspete Mai bine să mă duc în piață, zise Michelangelo E prea primejdios, când sunt înspăimântați, sunt răi, Dar ar putea strivi în picioare Dar trebuie să le vorbesc Deschise ușile de sticlă și în fața grilajului De jos urcă un strigăt Filio Duncan, pui de cățea! Pumnii încleștați se îndreptară în sus spre el. Își întinse brațele încercând să-i liniștească. Cuvântul tău de cinste e o căcărează de oaie. Nu e vina mea, credeți-mă! Bastardo, ne-ai vândut! N-am cumpărat marmură de la voi? Am venit cu contracte noi. O să vedeți. Aveți încredere în mine, sunt al vostru. Ești sluga papei. Eu am să sufer mai mult din pricina asta decât voi. Se lăsă o liniște peste mulțime. Un om mai din față strigă cu un glas reținut și chinuit. Nu o să-ți sufere burta! Strigătul îi atță ca un semnal. Sute de brațe se ridicară. Aerul se umplu de pietre ca de saluturi. Bucăți de marmură albă sparseră o ușă de sticlă, apoi pe cealaltă. O piatră mare îl lovi în frunte. Rămase buimăcit mai mult din cauza loviturii decât a durerii Sângele începu să-i se prelingă pe față El simți udându-i sprânceana, ocolind și scurgându-se în colțul ochiului Nu făcu nicio mișcare ca să-l oprească Mulțimea văzut ce se întâmplase Piața a fost răbătută de murmure Basta! I-a dat sângele Apoi mulțimea a început să se risipească Șuvoaiele de oameni scurgându-se pe lângă catedrală în afară, pe drumurile pe unde veniseră. În răstim de câteva minute, piața era pustie, doar pietrele albe și sticla spartă mai erau martore a ceea ce se întâmplase. Își frecă ochiul cu palma și se uită la pata întunecată care se închegase. Mai sângerase el din cauza marmurii și înainte, unele așchi, îl loviseră deseori în față, străpungându-i pielea. Din pricina apatimii cu care dăltuia Dar nu mai fusese niciodată lovit cu pietre Capitolul nou Închiriase o casă în partea dinspre mare a pieței din Pietra Santa Cu vedere spre mlaștina întinsă de peste 1500 de metri Pe care era nevoit să o străbată ca să pregătească un port Îi reținuse pe proprietari o pereche de oameni mai în vârstă Ca să-i vadă de gospodărie Cardinalul Giulio îl înștiințase că trebuie să scoată blocuri de marmură atât pentru construirea catedralei Sfântul Petru, cât și pentru reparațiile domului din Florența. Breas la lânarilor trimetea un om de meserie care să construiască drumul. Era în martie. Mai avea deci șase luni de vreme bună, înainte ca zăpada și gheața să înlănțuie munții. Dacă izbutea să pornească blocurile din cariere, și apoi mai departe spre plajă până în octombrie, treaba putea fi socotită ca înfăptuită. Dacă putea să le pornească, va cărea astfel pe calea apei primele blocuri spre Florența, unde-și va petrece iarna cioplindule. Când vremea bună va reveni, un maestru și o echipă se puteau întoarce să lucreze mai departe la carieră. Întocmi o listă cu lucrurile de care avea nevoie și porni la carara, unde se duse imediat la magaziile de materiale de deasupra orașului și din afara zidurilor. Intră într-o prăvălie de frânghii de cânepă, prima din șirul de prăvălie așezate de-a lungul râului. Am nevoie de o frânghie tare. Proprietarul nu-și ridică ochii de pe funia pe care o împletea. Lipsește. Merse mai departe pe stradă la un fierar. Acesta bătea metalul pe Nicovală. Vreau să cumpăr o forjă și câțiva druși de fier. N-avem. Prăvălia de unelte de alături era cea mai bine garnisită din regiune. Puteți să-mi vindeți niște cazmale securi fierăstraie de doi? N-avem. Se duse în munți să-i caute pe proprietarii cu care semnase contracte și cărora le plătise sume mari de bani. Vino la Pietra Santa cu mine, stângaciule. Am de lucru, Nu pot pleca. La următorul punct de lucru îl îndemnă pe rațiune Împrumută maestrul tău pe șase luni, îți plătesc îndoit Nu mă pot lipsi de el Urcă și mai sus, îndreptându-se spre carierele îndepărtate Ai căror lucrători se adunau în jurul propriei lor campanile și nu la carara Vino să lucrezi în cariera mea Vei avea același câștig și pe deasupra un contract pentru blocuri din cariera dumitale pe anul viitor ce zici? Ochii proprietarului scânteiau la gândul câștigului, dar însuflețirea i se stinse repede. Nu vreau să sune cornul pentru mine. Întrucât n av avut noroc la cariere, coborâ repede poteca spre oraș, intră în casa spicerului prin grădina din fund, căutându-și prietenul. Ai tocmit și ai pregătit toată viața, lucrători. Trimitem -mi și mie unul, am nevoie de ajutor. Toți m-au refuzat Pelicia a spuse cu tristețe Știu, îți sunt prieten Prietenii n-ar trebui să se părăsească la nevoie Atunci mă ajuți? Nu pot Vrei să spui că nu vrei? E același lucru Niciun om n-o să meargă Toți rămân în preajma campaniile lor Asta e cea mai mare primejdie pe care am fruntat-o obștea noastră De când ne-a invadat armata franceză când despre prăvălia mea ar fi ca și cum cineva ar face semnul ciumei cu cenușă pe ușa din față. Te rog să mă ierți." Michelangelo își întoarse privirea. greșeala a fost a mea, că am venit. Simțindu-se mai obosit decât dacă ar fi dăltuit douăzeci de ceasuri, trecu încă o dată pe străzile pavate cu marmură, pe lângă gospodinele înfășurate în șalurile lor și alima, până când ajunse la roca mala spina." Marchizul nu era numai proprietarul unei mari părți din Carrara, dar reprezenta și singura cărmuire a ținutului. Cuvântul lui era lege. Marchizul îi ură bun venit, grav, dar fără ostilitate. Papa e neputincios aici, lămuri el. Nu poate sili oamenii să scoată marmura din munte, nici chiar dacă are excomunica întreaga provincie. Atunci, firește, nici dumneavoastră nu le puteți da poruncă să lucreze pentru mine. Marchizul schiță un zâmbet. Un prinț înțelept nu dă niciodată porunci cărora știe că nu li se va da ascultare. În odaie se lăsă o tăcere stânjenitoare, până când un slujitor intră cu vin și pasmata, chifle coapte, un fel de prăjitură de paști. Marchize am cheltuit o mie de ducați pentru blocuri de marmură care mai zac încă în cariere. Cu ele, ce se va întâmpla? Contractele dumitale prevăd ca ele să fie transportate până la țăr? Da. Atunci poți să fii încredințat că ele vor fi predate. Noi ne îndeplinim contractele. Blocurile și coloanele fură coborâte din munți în căruțe, cu pietre grele târâte de roțile din spate în chip de frâne. Dar, când fură aduse toate pe plajă, barcagii din Carara refuzară să le ducă la Florența. Nu e trecut în contract. Știu asta, dar am să vă plătesc bine. Vreau să fie duse la Piza, apoi pe sus, cât mai e încă umflat. n avem vase! Bărcile voastre stau aici degeaba! Până mâine doar! Michelangelo înjură furios. Se urcă pe cal și făcu drumul lung și greu, prin Speția și Rapalo, la Genova. Acolo era o mulțime de proprietari de vase, dornici de lucru. Socotira numărul de bărci necesare. Se plăti dinainte și stabili să întâlnească la Avența, ca să supravegheze încărcarea. După două zile, când într-o dimineață șlepurile genoveze apărură în zare, o barcă cu a celor din Carara porni în larg să le întâmpine. Michelangelo așteptă pe plajă furios din pricina întârzierii. În cele din urmă, barca se întoarse, aducându-l pe capitanul Genovez. Se uită la blocuri și la coloanele lui Michelangelo și a zvârlit din colțul gurii. Nu pot să le duc prea mari." Michelangelo păli de mânie. Doar ți-am spus numărul greutatea, mărimea?" Prea multe." Capitanul îi a zvârlit înapoi punga cu bani primită și plecă. Cei din Carara rămaseră pe plajă nepăsători, apoi se întoarseră și plecară târându-și picioarele pe șesul lung. A doua zi pornicălare pe coastă în jos spre Piza. Când se apropie de oraș, văzut turnul înclinat pe fundalul albastru al cerului și și-a de primul său drum cu Bertoldo când avea 15 ani și când ascălul lui îl dusese la Camposante, ca să-l încredințese că nu copiase vechea bătălie romană a centaurilor Acum avea 43 de ani Trecuseră numai 28 de ani de când studiase minunatele sculpturi ale lui Nicola Pizano din Baptisteriu Cu cât treceau anii, se îndepărta tot mai mult de îndemnul cel mai stăruitor al lui Bertoldo Trebuie să creeze o operă mare, întreagă Dar cum? se întrebă el obosit Găsi un capitan vrednic de încredere, plăti o arvună și se întoarse la Pietra Santa Bărcile nu sosiră însă în ziua hotărâtă nici în următoarea, nici mai pe urmă El și blocurile lui scumpe, alese cu grijă, fusese răpărăsiți Cum avea să le ridice de pe plaja Cararei? Nu mai știa unde să încerce Și mai trebuia încă să deschidă o carieră N-avea încă tro. era nevoie să le lase acolo Avea să mai încerce odată mai târziu Oamenii de la carierele de Pietra Serena din Setiniano știau că oricâtă faimă dobândise Michelangelo, ea fusese cumpărată în schimbul unui preț mare. Nu-l invidiau deloc când se uitau la silueta lui slăbănoagă urcând a nevoie drumul. Când Michelangelo dădu cu ochii de peretele stâncos spintecat, când văzu straturile ferăstruite în unghi de piatre albastră cenușie și oamenii lucrând, Veselia îi reveni și îi într-un zâmbet larg. La poale, o echipă spărgea cu barosul bucățile colțuroase de stâncă, la dimensiuni potrivite pentru vânzare. Era ora mesei de prânz. Copiii soseau cu câte două oale cu mâncare fierbinte, legate la capetele unui băț pe care îl țineau pe umăr, legănându-se la fiecare pas. Pietrarii se adunare la gura peșterilor. Știe care va vreo carieră care duce lipsă de comenzi, Întrebă el Aș putea folosi câțiva oameni pricepuți la Pietra Santa N-ar fi vrut să spună că refuză un vechi tovarăș, Dar la carierele unde lucrau ei era de lucru și niciun om nu se gândea să plece Norocul vostru că aveți de lucru aici, strigă el Se stăpânise adauge, dar nu și al meu Credeți că aș putea încerca prin împrejurii? În spatele palatului Piti la Prato? Oamenii se priviră în tăcere. Încearcă! Se duse și prin alte locuri de unde se scotea piatra, o carieră de pietra dura di fosato, coverciano, cariera de pietra forte de la lombrelino. de oamenii aveau de lucru. Nu era niciun motiv să-și lase casa și familia. Și mai era și teama în legătură cu munții de deasupra pietra santei. În disperare, se târâ apoi la setiniano la familia Topolino. Feciorii lucrau pe șantier cu șapte nepoți de diferite vârste, de la șapte ani în sus, care învățau meseria. Bruno, cel mai mare dintre fii, cu părul tun scurt, pătat cu cenușiu, făcea tocmelile și contractele. Enrico, fratele mijlociu, era pregătit de bunic pentru munca cea mai gingașă, coloane și ferestre dantelate. El era artistul. Gilberto, cel mai vânjos, tăia în pătrat și pieziș cu iuțeala la a trei cioplitori de piatră Ei erau ultima lui speranță Dacă nici prietenii Topolino nu-l vor înțelege, nimeni nu-l mai putea ajuta Le înfățișă situația fără să ascundă greutățile și primejdiile Ar putea unul dintre voi să vină cu mine? Trebuie să am pe cineva în care să mă pot încrede îi auzea parcă pe toți trei, unindu-și în tăcere gândurile. În cele din urmă, toți ochii se pironiră asupra lui Bruno. Nu te putem lăsa să pleci singur," spuse Bruno încet. Unul trebuie să meargă cu tine." Cine?" Nu, Bruno," spuse Enrico. Avem contracte de încheiat." Nici Enrico," spuse Gilberto. El e singurul care se pricepe la șlefuit." Cei doi frați mai mari se uitară la Gilberto și spuseră împreună. Mai rămâi doar tu. Mai rămân eu. Gilberto își scărpină părul stufos de pe piept, uitându-se la Michelangelo. Sunt cel mai puțin îndemânate, dar și cel mai puternic. Crezi că o să-ți fiu de folos? Ai să fii, îți sunt recunoscător. N-amestecare cunoștința în supa familiei, răspunse Enrico, care moștenise întregul tezaur de zicale populare ale bunicului său, odată cu îndemânarea lui la roata de șlefuit. În cursul zilelor următoare, reuși să adune o echipă. Michele, care lucrase cu el la Roma, cei trei frați Fancelli, Domenico, un bărbat mărunțel, dar bun sculptor, Zara, pe care îl cunoștea de ani de zile, și Sandro, cel mai tânăr. La Grasa, din Setiniano, zidarul care-i făcuse o machetă, se învoi să-l însoțească împreună cu un grup de pietrari răzleți pe care i-a demenit se la lui de a le I lafa. I se strânse inima când îi adună să le dea îndrumări pentru plecarea de a doua zi dimineață, cu o căruță țărănească pe care o tocmise. Erau 12 tăietori de piatră, nici măcar unul din tot grupul care să se priceapă la scoaterea blocurilor din carieră. Cum să ataci un munte sălbatic cu astfel de ceată lipsită de pricepere? Pe când se îndrepta spre casă chipzuind, Trecu pe lângă un grup de cioplitori de piatră care așterneau blocuri noi pe Via Sant Egidio Rămase uimit văzând printre ei pe Donato Benti, un sculptor de marmură care lucrase în Franța la unele comenzii zbutite Benti! Pentru numele lui Dumnezeu, ce face aici? Benti, deși avea doar 30 de ani, se născuse cu o față bătrână Avea pungi vineții sub ochi, obrazul zbârcit cu dungi care ajungeau până sub barbie Felul său de a fi era mohorât. Își frânse mâinile într-o implorare tăcută, răspunzând, Sculpturi mici pe care să le calce tălpile oamenilor. Deși n-am nevoie decât de hrană puțină, totuși trebuie să înghiți și eu câte ceva din când în când. Pot să-ți plătesc mai mult la Pietra Santa decât îți butești să câștigi aici pe stradă. Ce zici? Am nevoie de dumneata." Ai nevoie de mine." Repetă Benti cu ochii lui de bufniță, clipind cu neîncredere. Astea mi se par cele mai frumoase cuvinte din limba italiană. Vin! Bine, să fii în la mine acasă, pe via Ghibellina. Suntem 14 și plecăm cu o căruță. În seara aceea, Salviati veni să-l vadă, însoțit de un bărbat cu ochii cenușii și părar, pe care îl prezentă drept vierii și care era al șaptelea văr primar al Papi Leon. Vierii va merge cu dumneata la Pietra Santa ca administrator. El se va îngriji de hrană, de materiale, de transport și va ține socotelile. Bresla lânarilor îi va plăti leafă. Foarte bine, chiar eram îngrijorat în privința socotelilor. Salviati zâmbi Vierii e un artist în treburile astea. Registrele lui vor fi la fel de cumpănite ca și David Aldumitale. Niciodată nu va fi niciun baioco nejustificat. Vierii spuse cu vocea sugrumată a unui om căruia nu-i prea plăcea vorbăraia. Coloanele de cifre sunt stăpânii, până când le cumpănesc. Doar atunci îți pute să le fac să se supună. Plecarea fu însoțită de o întâmplare fericită, căci Bartolomea, cum a lui Michelangelo, dăduse naștere unui băiat zdravăn pe care îl numiră Simone, astfel că perpetuarea numelui de Bonaroti Simoni era acum de plin asigurată. Vierii, Gilberto Topolino și Benti se mutară în casa din Pietra Santa împreună cu el, vierii luându-și pentru administrație unul dintre dormitoare. Mai târziu găsiră o casă mai încăpătoare în Sera Vedza pentru ceilalți nouă lucrători. Căută cel mai potrivit drum spre regiunea carierei și puse oamenii să lucreze cu cazmale și lopeți, ca să croiască o potecă la deal Pe care măgărușii să poată căra materialele Câțiva băieți de la țară Veniră să lucreze și ei Sub supravegherea lui Anto Sfărâmând cu barosul piatra muntelui Și deschizând o trecere mai sigură Pe creasta ieșită în afară Când deveni limpede Că singurul fierar din seraveța Nu putea face față la toate lucrările Benti trimise după nașul lui La zero Un om scund fără gât cu piept de taur acesta își pregăti o forjă spre a sluji atât carierei cât și drumului și pentru a întări cu fier căruțele ce trebuiau să care coloanele de marmură până la mare. Michelangelo Michele, Gilberto și Benti se duseră să cerceteze și descoperiră mai multe straturi de marmură bălțată la nivelele mai joase din Monte Altissimo. Numai la un colț de stâncă ieșit în afară, sub vârf, de dură de un strat de marmură statuară pură de un alb cristalin care îți tăia răsuflarea, fără cu surca structură și colorit Ciudat, îi strigă Michelangelo lui Benti Cu cât muntele crește, cu atât marmura e mai pură Își chemă echipa și îi puse pe oamenii lui Anto Să-l ajute să cioplească o suprafață plană pe piscul de unde trebuiau să scoată marmura Șisturile de marmură mergeau drept în jos Desfăcându-se într-o foaie albă solidă Era o stâncă întreagă de marmură Care trebuia mutată din loc Cu suprafața ușor atacată de zăpadă, vânt și ploaie Dar sub acest înveliș de o puritate desăvârșită Tot ce avem de făcut acum, strigă el bucuros E să smulgem blocurile mari de marmură Care se află aici de la facerea lumii Și să le coborâm de pe munte, adăugă Benti privind în vale la cei 8 sau 10 km dincolo de Seraveța și Pietra Santa, până la Mare. Sincer vorbind, sunt mai îngrijorat din cauza drumului decât din cauza marmurii. Primele săptămâni de muncă fură încununate de o nereușită de plină. Le arătă oamenilor cum înfigeau cei din carara pene de lemn ude de-a lungul liniilor de îmbinare dintre straturi și fali? cum penele se umflau până când marmura crăpa și apoi bucata era scoasă afară, cu ajutorul unor pârghii grele. Dar marmura și oamenii care o scoteau erau ca îndrăgostiții care își cunosc toate stările, nazurile, dorința de a rezista sau de a se supune. Marmura fusese întotdeauna regina a stâncilor, dar și aceea care se sfârma cu cea mai mare ușurință datorită și ei. O onestemată îndărădnică, Cerând devotament și iubire Despre toate acestea Pietrarii din Setiniano nu știau nimic Și nici Benti sau Domenico Deși sculptaseră statui Michelangelo învăță din încercări și greșeli Sprijinându-se temeinic pe ani În care îi urmărise pe cei din Carara Tăind blocurile Încercând să soarbă în câteva luni O experiență de generații Echipa lui de pietrari Își dădea toată silința Dar făcea greșeli Pietra Serena, pe care își învățase meseria, era mult mai dură. Nu erau pregătiți să mânuiască piatra strălucitoare, astfel că se dovedira a fi tot atât de folositor ca orice adunătură întâmplătoare de dulgheri sau fierari. Ca supraveghetor, Gilberto Topolino era un vulcan de energie. Se cățăra, se repezea, ataca îndrăjit muntele, îi ținea și pe ceilalți într-un ritm înfricoșător. Dar el de fapt nu se pricepea din păcate decât să fasoneze pietre de construcție din pietra serena În sușirile marmurii îl înfuriau fiindcă se împotrivea cu o duritate trufașă Tocmai atunci când ar fi trebuit să fie fărâmicioasă ca zahărul Și în schimb se împrăștia în fărâme sub mazolo și subia, Tocmai când ar fi trebuit să fie trainică și dură La grasa cel voinic se plângea E ca și cum mai lucra în beznă după o săptămână de lucru la un strat aflat la o înălțime mai mică, unde Domenico spunea că găsise ceva bun, izbutirea să taie un bloc care avea încă unele vinișoare închise la culoare, fiind astfel nefolositor pentru scopurile lor. Vierii se dovedi a fi un bun administrator, obținând cele mai scăzute prețuri cu putință pentru hrană și materiale și menținând cheltuielile la un nivel redus. Avea întotdeauna o chitanță la îndemână pentru fiecare denar o cheltuit, dar la sfârșitul lunii socotelile curate fură o slabă alinare pentru Michelangelo. Nu scosese încă marmură bună și folositoare, nici măcar preț de un ducat. Vezi, Bonaroti, socotelile mele se cumpănesc foarte bine," spuse vierii. Dar câtă marmură trebuie să cumpănesc eu pentru 180 de ducați?" Marmură?" Treaba mea e să arăt pe ce s-a adus fiecare scudo, iar a mea să dau marmură în schimbul cheltuielilor. Se apropia luna iunie și la lânarilor nu trimisese încă un supraveghetor pentru construirea drumului. Întrucât terenul era foarte greu, iar drumul trebuia tăiat în cea mai mare parte din stâncă dură, Michelangelo își dădea seama că dacă nu se începeau imediat lucrările, drumul nu va putea fi terminat înainte de furtunile de iarnă. În sfârșit, constructorul Sosi îl chema Boca, gură, și era un muncitor neștiutor de carte, care lucrase în tinerețe pe drumurile Toscanei și pe deasupra avusese ambiția să învețe să deseneze hărți, să conducă echipe de lucrători la drumuri, bachiar, până la urmă, să ia pe seama lui și construirea de drumuri intresate. Breas la lânarilor îl alesese pe Boca, o brută de om păros din creștet până în vârful picioarelor, fiindcă avea faima că îndeplinește contractele în timpul cel mai scurt. Michelangelo îi arătă lui Boca schițele pentru drumul proiectat. Văd și eu muntele," îl întrerupse Boca. Unde găsesc un loc bun, construiesc un drum bun." Boca își cunoștea într-adevăr bine meseria. În decurs de zece zile, desenă pe hartă cel mai simplu drum cu putință până la poalele lui Monte Altissimo, numai că drumul nu ducea spre locurile unde se găsea marmura. Chiar dacă Michelangelo și-ar fi coborât cu mâna blocurile de 20 de tone prin râpele din Monte Altissimo, la vale, s-ar fi aflat încă la o depărtare destul de mare de drumul lui Boca. Stărui ca acesta să-l însoțească până la cele mai de sus cariere, Pola și Vincarela, și apoi prin prăpăstile prin care trebuia să-și coboare marmura. Vezi Boca Niciodată n-aș putea să ajung cu marmura mea la drumul tău Am iscălit contractul ca să fac un drum până la monte Pe aici îl voi construi Și la ce va folosi drumul dacă nu pot aduce marmura? Eu sunt cu drumul, dumneata cu marmura Dar nu e de găsit altceva la capătul drumului în afară de marmură Strigă Michelangelo scos din fire O să am nevoie de 32 de tauri ca să-mi tragă căruțele Doar nu cărăm fân Drumul trebuie să fie cea mai bună cale de la cariere Ca ăsta de pildă Când era frământat, boca trăgea de firele de păr lungi de un centimetru Care îi creșteau afară din nări și din urechi Apucă și acum un mănung de fire negre între degetul cel mare și arătător Trăgându-le în jos Ori construiește dumneata, ori eu Amândoi nu putem era o noapte caldă, stelele păreau că atârnă pe cer ca niște ciorchini scânteietori. Michelangelo umblă kilometri întregi pe drumul de coastă spre sud, trecând pe lângă satele adormite, frământat de impasul în care se afla. Ce rost va avea drumul dacă nu putea asigura transportul marmurii? Dacă nu izbutea să ajungă cu blocurile până la mare, răspunderea va cădea asupra lui. Drumul lui Boca era necorespunzător, fiindcă nu ducea nicăieri. Ce era de făcut cu omul ăsta?"